Побожна. Семен та Семениха прийшли з церкви та й обідали. Мачили студенну кулешу в сметану. Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка почти їла. раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цмакав і пускав слиною, як піском, в очі. «Не можеш ту башту трохи приперти? Не можеш хліба з'їсти?» Семен їв і не приперав башти. Трохи його жінка вколола отим словом, але він возив далі сметану з миски. Чмакає, як штири свині. «Боже, Боже, таку маєш гямбу нехарапутну, як в старої конини!» Семен іще мовчав. Трохи був і винен, а по-друге хотів добре попоїсти. врешті встав і перехрестився. Вийшов на двір, дав свиням пити і вернувся би лягати. Аді, насадився та й легає, як колода. Ну, ко це він, віка же де жеденоса? Гниє отак кождого свята та й неділі. Що ти собі годза зо мною шукаєш? Я тобі як завежу Гудз, то ти його не розв'яжеш, Я тобі дам Гудза. Я би тебе щонеділі живого кусала. Кобито свиня мала роги. Стоїть в церкві, як баран недорізаний. Інші газди, як гадза, він такий зателепений, як хулєра. Мені ж лице лупайся за такого газду. Ото, бідна головка, та й у царство небесне. Нагоруйся цілий тиждень, та ще й в церкві гап так стій. Сій вже ти за мене, а я її так божого слова відслухаю. Ой. Вже ж ти слухаєш слова божого. Одного лумера не знаєш, що Ксьон сказав на Казаню. Станеш на серед церкви, як сновида, дивися, а очі вже пішли в стовбір. Дивися, рот вже розхилився, як ворота, Дивися, слина вже тече з рота. А я дивлюся, та й земля підо мною вгорить зівстиду. І уступися ти від мене, побожна. На я трохи очі прижмурю. Тобі однако молотий, я ледве тлінний. Бо не стій в церкві, як слуб. Лиш ксьон стане з книжки читати, а ти вже очі віпулиш, як цибулі. Та й махаєш головою, як конина на сонце, та й пускаєш нитки слини, як павук. Такі тоненькі, лиш не захаркотиш в церкві. А моя мама казала, що то нечисте закрадає закрадається, та чоловіка на сон ломить, аби Божого слова не слухав. А коло тебе нема Бога, ой, бігме нема, а на тебе, та жена й твої голови, дідько, причепиться немої. От то побожна. Май, та ти написалася в якесь археримське братство, гадаєш, що вже світа? Та я тобі так шкіру спишу, як в книжці, такими синіми рідами. Зійшлися, у братство. Ніхто такого не чув та й не видів. Одна мала дитину дівков, друга вдовов, третя знайшла собі без чоловіка, самі порядні газдині зійшлися». Та якби вас, тоті черці, знали, що ви за челідинка, вони би вас буком з церкови. Аді, які мені побожні! Лиш фоста назаді хибує. Книжки читають, образи купують, такі живі до раю. Семениха аж заплакала, аж затремтіла. То було ні не брати, як мала дитину. Том собі долю напитала, та за тебе була би сука не пішла за такого вола невмиваного. Ще молися богу, що си світ з тобою зав'язала, бо був би ходив отак до гробної дошки. Бо був дурний, злакомився на поле та й відьму взяв до хати. Я би тепер і свого додав, кобиси, відчепити. Ой не відчеписи. «Знаю, ти би хотів ще другу взяти з полом, але не бійся, мене не доїш, не діб'єш. Я таки буду жити, та мусиш на ній дивитися, та й решта. Та жий, поки світа та сонця, та й до братства буду ходити, а що ми зробиш? О, вже ти в тім братстві не будеш, хіба би мене не було, я ті книжки пошпурєю». А тебе прив'яжу. Вже ти мені не будеш приносити розуму від чарців. Ай, буду, буду, буду, ай, вже. Ей, відчеписи від мене, бо я козму, яке лихо, як перевалю. Мамко, мамко, то ні здала за кальвіна, то то ми світ зав'язала. Аді в неділю береси бити. Аді, аді мой. А то я ж розчинав сварку. Та ти собі, що то за побожна. Ей, не Богу, коли ти так, то я тобі трохи прикоротаю. Я тобі писочок трохи припру. Та ще ж через цю побожну треба би хату покидати. Спи, біда, але буду бити. Семениха втікала на двір. Але чоловік і мив у сінях, і бив, мусив бити.